Лише далеко на заході розлилася краєм лісу золотисто-палюча повінь, і здавалося, що дерева по коліна стоять у розтопленій жаркій лаві. Дівча аж зблідло, щось своє болюче уявивши, і спитало «Дідусю, а деревам, отим, що на заході, не пече в ноги?» Іншого разу Яринка не відступала від мене ні на крок, хоча пора стояла полуднева і ясна. Я даремно заохочував її побігати з бімком, побавитися. Але дівча покрутило головою і, поклавши палець на губи, прошепотіло. Нині я чогось боюся лісу, він нині огніваний, злий. І лячки он наїжачились гостро, щось йому, певно, не недоподобе. Може ми нині йому не бажані, чимсь провинилися? Або оті воїни з шашликами шпигають йому в носі. Він звик дихати росою і травою. Частіше бувало, що ліс приймав нас гостинно, любо, і тоді Яринка бігла знайомитись чи не з кожним деревом, а найчастіше з теми, на гладкій корі яких вирізані придивні імена, що починалися без першої чи закінчувалися обривисто без останньої літери. Були на стовбурах також знаки Христа, стріл, черепів, і мала дівчиська раз-пораз шарпала мене за штанину, щоб я нахилився до нього, і воно таємниче нашіптувало мені на вухо. «Дідусь, а що означають ці знаки? Якісь тайни, так? Якісь чари, якесь закляття? А може вони вказують, що десь тут поблизу закопані скарби? Чи може повстанці, про яких ви мені оповідали, приховали тут зброю? А може ще й дотепер у нашому лісі є повстанські криївки?» Слова вишіптувало ледь чутно, а оченята, широко розкриті, аж кричать від цікавості. Я відповідав цілком серйозно. Знаєш, усі ці повні і неповні імена, оці слова, усі ці загадкові знаки, хрести і черепи – це таке, на правду, тайна і тайн, що дійшла до нас з минулого, з вчорашнього, сторічнього і ще давнішого. Дівчата лилося до моїх ніг. Воно повірило мені з першого слова. Воно, як і всі діти, любило тайну. А я ж, признаюся чесно, цілком і повністю, і таки по-справжньому вважав і вважаю, що кожний різблений на корі дерева напис чи знак, карбований на камені, скажімо, в печерах, на бубнищах, напівстертий напис високо на скелі – це таки справжня тайна. Адже існував... Був колись чоловік мудрий чи невельми, який ножем чи долотом виголошував світові ім'я коханої дівчини і тулив до дівчини себе самого, щоб і його ім'я не загубилося. А може, вирізаючи на корі бука знак Христа, мимохідь, може і не задумуючись, пробував таким способом пробудити в собі, воскресити Бога і помолитися. «Найбуде, ви, дідусю, так гарно розповідаєте, нібито в ліси і гори приходять лише такі добрі-добрі люди», – розмишляла вголос Ярина. «А хто ж тоді вирізає на деревах погані слова?» І дівчинка, яка вже вміла читати, тицнула пальчиком у перше ліпше дерево. Споглядала на мене скоса й хитрувато. В один мент загнала мене в глухий кут. «Деревам вже боляче, напевно, і соромно». «А ти візьми і спробуй об цим дерев спитати», – порадив я. «Як маю їх питати? Хіба дерева розуміють людську мову?» Дівча запитливо моргала довгими віями. «Чому ж бо не розуміють? Вони ж бо на нашій землі виростають, так?» – відповів я упевнено. «Чуєш? Вони й до нашої з тобою бесіди прислухаються. Не віриш?» «Притулися новушком до стовбура, отого грубезного сірого бука» який багато чого може тобі розповісти. Мабуть, сто років живе на цьому пагорбі. Мав час надивитися на своєму віку, наслухатися. Багато й пережив. Дівча слухняно тулилося вушком до стовбура, і з цього боку тулилося, і з того, і кліпало знічено очіськами, і мало не плакало. Дерево це німе, студене, може й мертве сказала розчаровано. Вона нічого не хотіла мені сказати, ні слова. То може друге, он, те, або ж третє, продовжив я. Мені подобалося спільно з Яринкою приживатися в лісі на піщаних горбах, ставати тут своїм,